Hüld helyem. Egy jó testvér olyan, mint egy tükör, de nagyítós tükör, és nem árt néha belenézni. A Szentropébon történt című film. Mateo távozása után elöntött az eufória. Istenem, hát még sincs veszve minden, még mindig szeret engem. Úgy ugrandoztam a véla ajtajáig, mint egy kisgyerek. Nem tudtam, ki ez az elisz, és hogy eddig milyen szerepet töltött be Mateo életében, de már nem is volt fontos. Esélye sincs. Mateo az enyém volt, és az enyém is lesz. Képtelen volt leplezni, hogy még mindig oda van értem, és ez remény eltöltött el. Ugyanakkor elmerengtem rajta, hogy mióta kijöttem az intézetből, senkivel sem voltam hajlandó ilyen őszintén beszélgetni. Elzárkoztam. A magam kis világába, de Mateónak egyből megnyíltam. El kellett ismernem, ő az egyetlen, akiben bízom. Szükségem van rá. Most boldog vagy? Lépett ki az ajtón a bátyám. Szerintem erre a kérdésre nem kell válaszolnom, úgy is látod. Vontam meg a vállam. Megkértelek valamire. Nézett rám apai szigorral. Inkább nevezném parancsnak. Bianca. Habár te a hugom vagy, és nagyon szeretlek, Mateó a legjobb barátom, aki olyan szerelmes belét, hogy a csillagokat is lehozná az égből. Csak az a gond, hogy te, hugocskám, csak kapálózol. Ahelyett, hogy a két kezed összetetted volna, hogy egy ilyen férfi rajong érted, képes lennél tőle flagmán megkérdezni, nem volt-e fényesebb? Mateónak már van valakie. Fogadd el a döntését, és lépj tovább. Ne hajszolj egy olyan embert, akinek már más valaki fontos, akinek már nem kell lesz. Ne torpedózz meg a nehezen újraépített életét! Határozottan Daniela elé léptem. Felszaladt a szemöldöke a csodálkozástól. Parancsolj! Nyújtottam felé az üres kezem. Hadd adjam vissza az orrodat! Képzeld, a dolgaim között találtam rá. Vigyarogtam rá, majd elsétáltam mellette. A konyhába tartottam. Bianca! Iparkodott Daniela a nyomonban. Ne fordíts nekem hátat, inkább beszéljük meg. Szeretnélek megérteni. Megérteni! Bördültem vele szembe. Hogy tényleg ez a célod, akkor ne esd nekem, vagy utasítgass, hanem hallgass meg végre. Üvöltöttem el magam. Meg sem kérdeztek arról, hogy én mit szeretnék, hogy mire vágyom. Mindig megkérdezem, hogy hogy vagy, de csak körítesz. Persze, mert sosem hallod meg, amit mondani akarok. Leereszkedően beszélsz velem, mint egy fogyatékossal. Ki a lenne kíváncsi rá, hogy kioktassák? Te biztos nem? Bögtem a melkasára. Akkor tőlem miért várod el? A szemében végre értelem gyúlt, megérintették a szavaim. Szeretlek, Bihanka, számomra az a legfontosabb, hogy te boldog légy. Akkor végre egyszer az életben megjegyzés nélkül hallgast végig, amit mondani fogok. Szelídültem meg én is. Oké, gyere, karolta át a vállam. Főzök egy finom kávét, és leülünk beszélgetni. Köszönöm, Teniele. Hajoltam a melkasára, mert piszkosul hiányzott a bátyám. Én is szeretlek téged. Suttogtam halkan, de tudtam, hogy hallotta, mert nyomott egy buzit a fejemre. Pár perccel később csendben ücsörögtünk a konyhában egy csészekávé mellett. El sem tudom képzelni, mint mehettél, mész keresztül. Ez ijesztő, és ezért próbálok határozott maradni. Bátyátként az a dolgom, hogy a bátyád legyek. Nem akarom, hogy azt lásd rajtam, mennyire félek, mert féltelek. Kinyújtottam a kezem, és megfogtam az övét. Én is nagyon félek, Dániele. De a félelmem legfőbb oka a bizonytalanság. Gőzöm sincs róla, mihez kezdhetnék. Két évvel ezelőtt azt hittem, Szerhió lesz a pajzsom a világ által mért csapások ellen. De kiderült, hogy ő maga volt a láncsahegy, ami átfúrta a vértemet. Az az ember, akitől a védelmet és a biztonságot reméltem, elárult. És ez olyan sebet ejtett, amit talán sosem gyógyul be. A legrosszabb az, hogy akaratomon kívül hatalmat szerzett az elmém felett. Rettenetesen félek, mi van még itt, amiről nem is tudok. Bögtem a halántékomra. Az orvosok két év alatt sokat dolgoztak rajta, hogy feltárják és semlegesítsék. Szeretett volna megnyugtatni, de ahogy megrendult a keze az enyém alatt, pontosan tudtam, hogy ez az ő egyik legnagyobb félelme is. Szinte lehetetlen olyan dologgal harcba szállni, leküzdeni, amiről gőzött sincs. De nem élheted úgy az életet, hogy állandóan rettegsz, dőlt hátra a székében. De ez csak akkor múlik el, ha leküzdem a félelmem, és szembenézek vele. Ez mit is jelent pontosan? Az utóbbi időben, bizonyos helyzetekben beugrott egy-két kiesett részlet. Avattam be. Micsoda, nem is mondtad, vált izgatottá. Ez olyankor fordul elő, ha hasonló helyzetbe kerülök, mint amilyet átéltem. Mint például? Amikor Vincenzo hazahozott, nem mondtam, de előző este megtámadtak, és meg akartak erőszakolni, ami egy víziót indított el az agyamban. Újra átéltem, ahogy az elrablásom után Szerhiú megerőszakol. Bianka. Sápattel el Dániele. Semmi baj, jól vagyok, ne izgulj miattam. Akartam megnyugtatni. De igenis van baj, ezeket legalább nekem el kell mondanod. Tudni szeretném, mi megy végbe benned. Hogy reagálhatnék bármire is jól, ha azt sem tudom, mi történik? Esett pánikba. Én barom csapott a homlokára. Nem magadat hibáztasd! Volt másik ilyen sokkoló élményed is? Acélozta meg magát. Bólintottam. A minap a ruhám beleakadt az ajtó kirincbe, ami visszarántott. Ez felszíre hozta, amikor pozító lekötözött az ágyhoz, én pedig miután kiszabadultam, megöltem. Daniel egy pillanatra lefagyott. Vissza kell mennünk a pszichiáteredhez, jelentette ki. Gondoltam már rá én is, de nem bírok az a közé, a falak közé visszamenni, vallottam be. Akkor beszélek velem, meggyőzöm, hogy foglalkozzon veled az intézmény falain kívül. Nagyon hálás lennék érte. Könnyebbültem meg, de ugyanakkor szörnyen éreztem magam, hogy ennyi terhet jelentek. Látod, mi lett belőlem? Akár egy napon felejtett bor, ami már ihatatlanná vált. Ez badarság! Te nem egy kint felejtett bor vagy, ami megbudjant. Sokkal inkább úgy fogalmaznék, hogy két évig érlelődtél egy sötét pincében, lapultál a polcon, és vártad, hogy eljöjjön érted az inyecvevő. Mateó, pislogtam rá ártatlan szemmel. Szerettem volna tisztázni vele, hogy akármi is a nézőpontja, számomra a barátja fontos, és nem fogom a lehetőségem veszni hagyni csak azért, mert ő úgy akarja. Nézd, bianka! minden kapcsolat óvatos puhatolózással kezdődik, ahogy a borokkal való ismerkedés is. Ám, hogy melyik jön be nekünk hosszú távon, azt nem lehet tudni. Az ízlés sem lehet vitatárgya, ezért nincs rossz választás sem. Természetesen csak akkor, ha a minőséget alapnak tekintjük. De értem a félelmeidet. Az én gyökereim nem egy ideális táptalajból szöktek szárba. Emellett egy borás sem használ fel ismeretlen eredetű szülőtők által teremelt gyümölcsöt, még ha annak gondolata csábító is. Azt sem tudom már honnan származom. Ráadásul napsütés helyett cudar szél és jégeső sújtott. Egy ilyen szőlőtőkétől ki remélhetne jó bort? Én csak annyit akartam az előbb mondani, hogy ne le azt a szegény fiút. Adj neki időt, hogy feldolgozza az érzéseit. Ha ajtóstúr rontasz a házba, a végén nem azt az eredményt kapod, amire vársz. Alice rendes lány. Mateóra kell bíznod a döntést, hogy merre és kivel tart tovább. Ha pedig meghozza a döntést, tiszteletben is kell azt tartanod. Elképzelni sem tudom, hogy ne engem válasszon. Az a bizonyos Alice nem lehet olyan fontos, mint én, különben nem csókolt volna vissza kétszer is. Kapaszkodtam görcsösen a történtekbe. Egyszer még lehet botlás, de kétszer? Ingattam a fejem. Mindent bevetettél, nem igaz? Somolgott, miközben a fejét ingatta hitetlenkedve. Én csak tudni akartam, hogy van-e még esélyem nála. Azért csak óvatosan figyelmeztetett. Habár úgy tűnik a aggódom, valójában téged féltelek. Szerhiu maradandó sérüléseket, hosszantartó fájdalmat okozott. Nem szeretném, ha a legjobb barátom ejtené rajtad a következő sebet, ami talán végzetes is lehet. Ha ennyire féltesz, akkor lehetek őszinte veled, mert meg fogsz érteni. Töprengtem el hangosan, mert eszembe jutottak Mateusz szabai, hogy bízzak meg a Nos, Nosza, tegyünk egy próbát. Dániele kíváncsi tekintettel várta, mit fogok megosztani vele. Ez a hely nem az otthonom. Egyszerűen viszketek tőle, frusztrális, idegen. A régi birtokra vágyom, arra a meghétségre, biztonságra, amit csak egy ismerős közeg nyújthat. Sütöttem le bűnbánóan a tekintetem, mert tisztában voltam vele, mi mindent meg nem tettek, hogy jól hírel amit maga. Dániele vett egy mély levegőt, majd kifújta. Sokat töprengtem, hogy mi lenne számodra a legjobb. Biztos vagy benne, hogy ez jó ötlet. A sok jó emlék mellett rosszakat is felidézhet az a hely. Idézzen csak! Nem akarok már időzített bombát a nyakamon. Szörnyű érzés rettegésben élni, hogy vajon mit rejteget még előlem az elmém. Ha egy ismerős közegbe kerülök, talán ez a folyamat felgyorsítható. Eltökélt voltam, és ezt Daniele is látta rajtam. Oké, tegyük fel, hogy visszaköltözöl. Mi lesz, ha kiborulsz, és nem tudsz uralkodni azon, ami a felszínre jön? Nem leszek mellette, hogy vigyázzak rád. Nem leszek egyedül. Ott vannak is szülei, Hedör és Vil. A borászatban is számítottam rád, reméltem, hogy segítesz az ötleteiddel. Azért nem a világ végére költözöm, bármikor átjövök, amikor kellek. Ahogy te is hozzám. Látom, már eldöntötted. Ha ennyire ezt szeretnéd, beszélek Giorgioval. Néha az az érzésem, hogy ő is szívesen visszamenne. Ne bolygast fel miattam az ő életét is, szorult össze a melkosom. Szó szóval sincs ilyesmiről, csak felteszek neki egy egyszerű kérdést, a döntés az övé. Köszönöm, Daniele, hogy meghallgattál. Fújtam ki a bentreket levegőt. Van még valami, amit szívesen megosztanál velem? Érdeklődött kedvesen. Egy pillanatra eljátszottam a gondolattal, hogy megmutatom neki a vágásokat a kezemen. Elmesélem neki, milyen nyomást érzek, amikor ezt teszem magammal, de aztán elvetettem az ötletet. Ennyi problémát rázúdítani elegendő, sőt, még sok is. Ezt is nehéz lesz feldolgoznia. Ha meg tudná az új hóbortomat, ekész biztos, hogy kiborulna, és egy kettős egy családban éppen elég. Felálltam az asztaltól, és elindultam a szobám irányába. Akkor összepakolom a holmimat, fordultam vissza hozzá. De Daniele meredten egy bizonyos pontra szegezte a tekintetét. Bianca, én csak a legendákból ismertem a démonokat, de te a valóságból. Nagyon sajnálom, amin keresztül kellett menned. Azt szeretném, ami neked a legjobb. Köszönöm, Daniele. Néztem rá hálás pillantással. A szobán felé sétáltam, és azon tanakodtam, hogy ez tényleg ilyen egyszerű lenne. Danielle tényleg ennyit változott volna? A bőröndömet, amit még alig tettem el a helyére, újra előszedtem, és elkezdtem bepakolni. És most hogyan tovább? Visszatérek oda, ahol minden kezdődött. Tényleg olyan jó ötlet ez? Ugyanakkor azt is tudtam, ha nem nézek szembe a démonjaimmal, Örökre elvesztem. Sosem kapom vissza az életem. Halk kopogás hangja ütötte meg a fülem. Gyere be! kiáltottam ki, mire Kéti dugta be a fejét a résen. Hallom, elmész. lépett bizonytalanul bejjebb. Mit is mondhat még? Vontam meg a vállam. Dániele mindent elmesélt. Ha bár értem az okokat, azért én nagyon sajnálom. Nagyon fogsz nekünk hiányozni. Vetette magát a nyakamba. Tés nekem, de ez így helyes. ölétemetén én is. Beszéltünk Giorgio valaki mindenképpen veled tart. Kérnünk sem kellett. Rendes tőle. Mosolyodtam el, mert engem is megnyugvással töltött el, hogy a közelemben tudhatom őt. Nektek nem jelent gondot, ha ő nem lesz itt? Nekünk itt van Félix. Giorgio és ő sokszor feszül egymásnak. Néha egy vetélkedőn érzem magam, amikor ők ketten örre mennek, hogy bebizonyítsák, ki a pótolhatatlanabb. Úgy látom, Daniele teljesen megbékélt az apjával. Igen, Félix előnyére változott. A te hogy tudták befogadni őt a történtek után? Az idő mindenre gyógyír, de Félix sokat is dolgozott ezért, mert tudta, hogy a fiának fontos, hogy ne legyen a családban viszálykodás. Ők nem bánják, ha visszatérek a birtokra. Jaj, dehogy! Legalább viszele egy kis szint az életükbe. Az anyám sokat sopánkodik, amiatt, hogy nem érzi, hogy szükségünk lenne rájuk, ami persze nem igaz. Ha megengedik, szívesen segítek a szállada körüli teendőkben is. Az inkább az én világon, mint a borok. Ezért sem akarlak meggyőzni arról, hogy maradj. Remélem, hogy megtalálod majd a számításod. Azért időnként benézek hozzátok. Mondjuk szombaton. Két is sokat mondó pillantása elárulta, hogy Daniele már jelezte neki, hogy Mateo aznap meglátogatja őket. Én ebben is szorítok neked. Mateo rendes férfi, mellette boldog lehetnél. Én is szerettem volna ebben teljes meggyőződéssel hinni, de már tudtam, hogy az élet néha produkál váratlan fordulatokat.